U ima Laha milostevog samilosnog Uzvišene onaj učuje ruci vlast On sve može Onaj koji je dao smrt i život Da bi iskušao Koji od vas će bolje postupiti On je silni onaj koji prašta Onaj koji je sedam nebesa Jedna iznad drugih stvorio Ti u onome što milostevi stvaraš Ne vidiš nikakva nesklada Pa ponovo pogledaj Vidiš li ikakav nedostatak Zatim ponovo više puta pogledaj pogled će će se vrati, klonio i moran. Audhu billahi min ash-shaytanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala seyyidina wa nabihina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumina nes'aluke ilman nafi'a, wa nes'aluke qalban haši'a, wa nes'aluke dua'an mustajaba, wa nes'aluke amalan mutakabbala. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك ولي عظيمي سلطانك سبحانك لا نحسي ثناءنا عليك انت كما يثنيت على نفسك Fala dragom gospodaru na njegovim neizmirlim blagodatima molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti na oba svijeta i sačuva nas od svakoga zla gospodaru počasti nas srcima koja će pred Tobom skrušena biti. Počasti na znanjem koje će nam noga svijeta koristiti. Sačuvaj nas od očiju koje suzu ne znaju upustiti i sačuvaj nas od ove koja se kod Tebe neće primiti. Amin. Salavat selam Tvome miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj plementoj porodci, virlima sahabima. Molimo gospodara, onako kako nas je okupio oko njegovog hadisa, da nas okupi u njegovom društvu i da iz njegove ruke se napijemo pića جننتског anaka kojeg više nikada za jedni nećemo biti amin. amin. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisom Rasulullah sallallahu alejhi wasallam i dalje ulazimo u one dimenzije, u one aspekte koje nam je Rasulullah sallallahu alejhi wasallam pojasnio. Jedna od njegovih dova je upravo ova dova koju sam između ostalog na početku spomenu i lijepo je moliti gospodara da nas sačuva upravo od ovih stvari od znanja koje neće koristiti od srca koje iskrušenosti neće imati od srca od znanja od kaže Resulullah s.a.v. od ove koja se neće primiti ovo je jedan, jedno veliko iskušenje u životu čovjeka da ima dijela, a da mu gospodar ne primi. I zbog toga, možda je najznačajnija stvar u životu svakog vjernika i vjernice da uvijek bude u strahu da li je Allah primio od njega dobro djelo koje je učinio. Govori mi ovaj glasni, a ja ne mogu, bih ja. Ali ne može, ne može glas. Ja mislim da čujete, jel da čujete? Pa s konsentisat ćemo se, pa ćemo čuti tako Onako kako smo uobičajali, mi ćemo se na početku sjetiti Fatihom ili dovom Imama Buhariju u hadiskoj zbirku čitam Radanillah al-Fatih. Došli smo do osmog poglavlja u knjezi o guslu o očišćenju, kupanju. 260. hadis Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem I ovdje se najprije imam Buharija u uvodu kaže: "Babu mashil yedi biturab litakun anqa." Kaže kada uzmeš svoju ruku pa njome njome zemlju potariješ zašto da bi ono što je na njoj prljavo bilo da bi sa njje spalo. Ovo je jedan od velikih darova umetu Muhameda sallallahu alejhi ve jer je božiji poslanik rekao: "Dhu'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." zaista mi je zemlja učinjena mjestom gdje seždu mogu činiti gdje mogu namaz obavljati u otahura i čistu. ranji vjerozakoni podrazumijevali su da se ibadet isključivo može obaviti na ne na svakome mjestu, nego na mjestu predviđenom zato a umet Mohameda sallallahu alaihi wasalam gdje god da se zemlja čista, vidiš, nema nečistoće čak ne moraš ni cipele da se skidati ako na nema nečistoće Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bilježi Abu davud Sallu Fini ni alikum halifu li jahud. Kaže obavite namaz nekada i u cipelama. Kad ste negdje na na livadi, negdje gdje priliči da se tako klanje. Ne možete da bude na Ja čuo hadisu pa u džamiju ušao u cipelama. Ima ljudi. Kaže jedan alim ušao sam u Pakistanu u jednu džamiju. Vi znate da je od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da se čisti nakon male i velike nužde, najbolje je vodom. A spominje se u hadisme i kamenčići. da ja, kaže, ušao u, u toalete kad tamo kutije sa kamenčićima. Ljudi pa ako ima vode, nećeš uzeti kamenčiće bolan. Dobro, to je pitanje razumijevanja. Kaže, naslov vam sam govori o jednoj velikoj, o jednoj velikoj blagodati, a to je da nam je Allah zemlju učinio čistom. I od Allahovih je imena el-Qudus. Allah je čisti onaj koji nikakvih nedostataka nema između ostalog od manifestacija ovoga imena jeste da Allah održava zemlju uprko svemu što mi činim jer koliko smo se mi ljudi usmjernili na zemlju da je Allah ne održava davno bi propala naravno vi također znate da spominjali smo da je tejemom zamijena ih za Gusul i za Abdest. I ovdje ovaj naslov odmah kaže koristiti zemlju da bi se sa ruke sklonila neka nečistoća je nešto što je legitimno. i Pazite, imate čak jedna od muđiza Rasulullah s.a.v. jeste hadis o psu. Kada kaže Rasulullah kada pas pojede iz posude jednoga od vas Neka kaže je sedam puta opere, a zadnji put sa zemljom. Jer toliko su jake bakterije kod psa u njegovim ustima, da jedino na taj način se mogu ukloniti. Haddesena Abdullah ibn Zubeir al-Humaydi, <todit> kala haddesena Sufjan, kala haddesena Al-Amesh an Salim ibn Ebijad, an Kureyban ibn Abbas, an Meymunata an-Nabije sallallahu alaihi wa sallama, ihtesele mina džanada. Prenio nam je Abdullah ibn Zubair al-Humaydi od Sufjana od Ameša, od Salima ibn Abi Jada, od Kurajbe od Amid je čerasullaha sallallahu alejhi ve sellem ibn Abbasa an Maymune od njegove tetke Maymune da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve da se vjerovjesnik okupao od junupluka od neđaseta fa gasala farjahu bijedihi Pa fa ispolni organ oprao svojom rukom Sume bihelid, a onda je ruku uzuzeo i od zid koji je od zemlje. kaže uzavo je kao obrisao je od tu od tu otaj zid dobrive resullah kako bi uklonijo nečiistoču Sumega Seaha, a zatim je ruku koji je upotrebijo značii zemlju, da bi se je skloijo nečiistoču, onda bi tu ruk na koju je sada zemllja oppravo. zatim Božiji poslannik Salallah v uzao abdest onako kako uzima za namaz. Falamma faraga min ghuslihi ghasala rijlayh. Kada bi završio Bozhih poslanik sallallahu alayhi ve sellem sa kupanjem, onda bi oprao obje svoje noge. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alayhi govori nam o načinu na koji je Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem uklanja uklanja I vrlo je bitna stvar Islam, alhamdulillah nas uči da onako kako se čuvamo kako se čuvamo fizičkih nečistoća da se tako očuvamo i duhovnih nečistoća Rasulullah s.a.v. je uzao svoju ruku na kojoj je bila nečistoća pomiješao ju je sa čime ili odštaju je otra od zemlju koja je čista ako imaš bilo koju osobinu koja je loša vjeruj da ćeš je najbolje očistiti kad uđeš u zemlju koja je čista odnosno kada uđeš među ljude koji tu osobinu nema Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi wa sallam tako nam slikovito govori koliko je bitno znat da ono što čovjek u životu dodiruje da nije isto. I zbog toga je vi znate čak Resulullah sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike kazao da jedan od vas stavi šiljak u svoju ruku i probije je. Bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije halaha. Sallallahu alaihi wa sallam. Jer prvi put kada čovjek sebe dovedi u situaciju da to relativizira kao malo je, to nije ništa. Prvi, kaže, bolje mu je da stavi šiljak u svoju ruku nego da dotakne onu koja njemu nije halal. I obrnuto. I njoj je bolje da to isto uradi nego da dotakne. Također, mi smo spominjali da je Resulullah sallallahu alihi wasallam kada bi završio sa kupanjem uzeo bi abdest i odgodio bi ako se sjećate, odgodio bi pranje pranjenogu, zbog čega? A neko da se sjeća? A, bravo, odlično. Dakle, nisu to bila korita kod nas košto su naše kade, nas Allah počastio, mi ovako otvorimo česmu voda teči. Što kaže, jednog su čovjeka pital kaže daj mi neki keramet, neku čudo. Kaže, čovjek je došao ovako, skočio iz... Kaže, šta je tu čudo? Pa kada Allah nije dao gravitaciju, kada ja je sad odletio godinu. Jel, i to je čudo, mi smo se samo navikli na to čudo jednako tako, pazite, tako vrijeme da Allah dragi i dao, da ljude kada ukopaju u zemlju, da oni malo pomalo ono ko, ko što sjemenka kad je zakopaš malo pomalo poizađe drvo ko bi rekao ona jabuka kad je spala napod, kad je istruhla, kada ono ništa nije ostalo, i sjeme ušlo u zemlju, da će iz onog sjemena ničista takva jabuka, da je Allah dao da tako ljudi niču, na prirodnom matematičkom fakultetu univerziteta u Sarajevu bi to izučavao Jer bi to bila zakonitost koju ljudi, koju ljudi vidi. Evo ovdje, dakle, nije korito, iz korita nije oticala voda i onda nas je Resulullah s.a.v. naučio što da uradimo, da operemo noge. I ovo je lijepo također, bez obzira na sve, zna ostati nečistoća. Dobro je uvijek kada čovjek završi. Kod nas Hanefija, u Hanefijskoj pravnoj školi, kada se uzme gusu, potpuno, dakle, i zaperu se usta, i zapere se nos, opere se čitavo tijelo, dakle, i svi dijelovi koji su predviđeni za abdestom, ti tada imaš abdest. nači uzeo si abdest. Međutim, lijepo je, pohovalno je da iza toga, jel, uzmiješ, uzmiješ abdest. Sad, šta je, ovaj, šta je također lijepo? Lijepo je nakon što ovo učiniš, kako se spominje u hadisu Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, da klanjaš dva rekih Babuhajrul junu bيده fil ina. Sljedeće poglave opet pitanje da li je insan čist ili je prlja. Abu Hurere radijallahu anhu dolazi kod poslanika sallallahu alayhi wasallam. Kako su se oni stirjali? Božiji poslanika sallallahu alayhi wa mu i kaže vidi ga Rasulullah da mu prilazi Abu Hurere. Jednom je Abu Hurere i udalji se od Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kaže, zovnoga je Resulullah s.a.w. Šta je bilo, je buhurere, vidio sam te, dolaziš onda ode. Kaže, Allaho poslaniće, bio sam nečist, pa me bilo sti da u tvom društvu budem nečist. Allaho poslaniće, bio sam nečist, pa me bilo sti da u tvom društvu budem nečist. Kaže mu Resulullah s.a.w. Mm. El mu'minu lajenjus, zaista vjernik nikada ne može biti nečist. On može biti u stanju rečistoći, ali on kao Božije biće, kao Božije stvorenje, nikada nije reči. I to mi je Resulullah, rekao. Salallah, valikusalam. E sada ovo pogled ide, poglade, da li će džunup, osoba koja je nečista, muško ili žensko, unijeti svoju ruku, fil i na table en jarsileha, kaže, prije nego što operi, znači džunup je, hoće da se kupa. Predpostavljamo, ovo je malo teško, znaš ovo je kao science fiction, kao naučna fantastika, nijema vodije na česmi. Znači nema vode, imaš posudu kojoj ima voda i sa trebaš da se kupaš. Dalčeš unjet svoju ruku u vodu, zahvatiti prije nego što operiš, kaže idealam yakuna ala yadihi qadirun ghairu Ako na ruci nema nema nikakve neč što će, znači samo on nečist, on znači mora ne, se okupati, al nema nikakve neč što će na ruci. Ka subhanallah. Odma kaže, i to je lepota Koju mi imamo jeste ta generacija koju je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem odgojio. Kaže wa adkhala ibn Umar wal Bara Azib. Kaže Hazreti Abdullah ibn Umar i ibn Azib, to su velkani među ashabima Rasulullah sallallahu alaihi ve su znali svoju ruku, iako su nečisti. Znači nema kakve nečistoće ovde. Unu ona se voda zahvati fino i dotakneta, jer šta je svaka voda koja spadne s čovjeka koji je junup? Odma se pretpostavlja da je šta upotrebljen. Oni bi kaže zahvatali i tom bi se vodom tom bi se vodom kupali i uzimali abdest. Kaže dalje walamirabnu Umar ibn Abbas basan bima yantadhi min ghusl al-janabe i nisu smatrali Ibn Omer ibn Abbas ikakve smetnje da on, ona voda koja znači on je nečist dotiče tu vodu samo nek nema na ruci, ruci na čistoće. I ovaj hadis koji koji ćemo još spomenti حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا افلح عن القاسم عن عائشه انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه كاج عبد الله بن مسلمه او افلح او قاسم او حضرت عائشه رضي الله عنها كاج يا sallallahu روفيسنيك صلى الله عليه وسلم smo se kupali iz jedne posude u drugom hadisku, koji sli slijedi kaže min al od nečistoće. Znači i ja i on smo bili u stanju džunupluka. Nečistoće gdje nam vjera nalaže da se okupamo. Kaže, ja i on bi se abde, ovaj kupali, zahvatali bi, kaže, posudu iz vode, i sada Hazrete Iša opisuje ovo, u, ne znam, u bosanskom mjezgu možda, ispreplitale bi nam se ruke. Znači, on bi zahvatao i ja bi zahvatala i u isto vrijeme bi naše ruke bi se dodirivale u posudu i odakle zahvatamo vodu. I ovo je argument osoba koja nije, koja je ako na ruci nema, nečisto će. Ta voda koju koristi ne postaje nečista. Znači voda koju zahvata. To je veliki dar. A ovo je isto jedan lijep postupak. Nastojte da malim stvarima, oni osobe koje su vam drage da pridobijate. Resulullah s.a.v. je zauzet Vi znate da u deset godina Medine, da je samo Božji poslanik, salalahu alayhi wa sallam, možda par mjeseci bio bez nekih kupnih događaja. Bitka na bedru, bitka na uhudu, bitka na hendeku, oslobođenje meke, savezi, napadi, ahza. Pazite, non stop je resula. Uprkos tomi, Boži poslanik, salalahu alayhi wa sallam, nalazi vremena. Kaže, ja i Boži poslanik bi zajedno se kupali. I ono što jača porodične veze i ono što jača prijateljske veze jeste da čovjek vjernik i vjernica nastoji da imaju što više zajednički sadržaj ovo je, ovo je nešto što mora uraditi mora se okupati iskoristi, moraš otići u džanju na džumu, povedi svoje djete sa sobom povedi to ćemo biti, povedi ako nema svoje djete još, povedi nekog malog rođa povedi neko djete iz Mahali pa ga počasti vjeruj i djete neće zaboraviti tog Nije zašto Allah daj u tom trenutku kada su srca čista svako malo djelo koje se učini ostavi veliki trag na insan. Ono što je Božji poslanik sallallahu alayhi ve svojim primjerom nas naučio jeste ta obzirnost i uvijek govorili smo o tome uvijek je mjerilo zapamtite kada god budeš u dilemi da li da nešto učiniš ili ne učiniš Samo zamisli, bil mogao vidjeti u tome Resulullah sallallahu alizam. Ako bi mogao vidjeti da to Božni poslanik radi, slobodno radi. Ako ne bi mogao, nemoj niti radi. Reci gospodaru, moj nefs nešto želi, moji proaktiv nešto želi. Ali mi moje srce kaže da to ne bi tvoj milenik radi. I nije ću raditi. Vrlo je bitno da ovo imamo na umu. Završit ćemo još ovaj hadis Hadesana Musedad Kala Hadesana Hamad An Hišama An Abihi An Aisha Prenio nam je Musedad od Hamada Od Hišama Od njegovog oca Hurveh Ibn Zubeira An Aisha Od njegove tetke Hazreti Aisha Kale Kane Rasulullahi Sallallahu alaihi wa sallam Iza gdesala minal džanabeti Gasele jedehu Kada bi Božji poslanik Sallallahu alaihi wa sallam Htio da se okupa Od džunupluka Najprije bi Božji poslanik Oprao svoje ruke i to je uvijek, dakle da se otkloni bilo kakva nečistoća koja je na rukama ako se sjećate, hvala dragom gospodaru spominjali smo da je od lijepih stvari od edeba jeste kada se čovjek probudi prvo što treba da uradi prije nego što počne abdjestiti šta, da opere svoje ruke jer kaže Boži poslanik alimu, salem, zaista jedan od vas ne zna batet gdje mu je ruka prenočila ovo su samo neki detalji iz života Rasulallaha sallallahu alayhi wa koji su vrlo bitni nastojimo nastojimo imati tu nagradu slijedeći na božeg poslanika sallallahu alayhi wa sallam Hazrat Abdullah ibn Umar malo prismo ga spominjali vidjeli su ga kako je pod jedno drvo legao i naslonio se pitaju ga Abdullah zašto si legao pod to drvo kaže, tako mi je Allah, vidio sam Božih poslanika, salallahu alihi wasalam, da je upravo u hladu ovog drveta legao, pa sam htio da ja slijedim njegov sunet, čak i u tom aspektu koji nije, koji nije obavezujući. Allah zna koja se milost pustila na to mjesto i vjerovatno je Abdullah želio slijedženjem pejgambera, slijedženjem Božih poslanika, salallahu alihi wasalam, da zadobije, da zadobije milost uzvišenog gospodara. Ono što mi trebamo iz dana u dan, nama vjernicima, najbitniji, Najbitnija sablja kojom se borimo protiv svega onoga što je loše oko nas, vjerujte da je znanje. Učite, ja vas molim, učite. učite. Učite o svom identitetu. Ne moramo dozvoliti da naš identitet jeftin odi. Mi muslimani muslimanke smo muslimani muslimanke onoliko koliko znamo svoj identitet. Ako ne znamo svoju vjeru onda to nije. Mi ćemo je odmah prodati. Znate da prvo što pitaju čovjeka kada kupuju u kuću, kažu jesi je ti sagradio ili ti je babo sagradio ili se je naslijedio. Pa ako se je ti naslijedio, ako je neko drugi napravio, ona jeftinije odi. Zašto? Jer je ti ne cijeniš. I mi imamo hvala Bogu. Allah nas je počastio i ne možemo njemu nikada zahvalni dovoljno biti. Mi smo se, de, većina nas, 99% nas hvala Allahu rodili u porodicama koj, u kojima su nam dali lijepa muslimanska imena. Slav nas u Mekteve, slav nas na vjeronavu. Mi imamo kuću. Hala, dragom Allahu, mi je naslijedili. Sad je treba cijen i treba je prenijet sljedećim generacijama. Ono što će nam na tom putu najviše pomaći. Ja molim gospodara da i ova druženja u tabačkom budu na tom, na tom putu. Jeste da se upoznajemo sa svojim identitetom. Voljeti Božih poslanika, sallallahu alih vasalam, znači slijediti ga u onim stvarima gdje nam je on pokazao nemojte, molim vas mladijeći djevojke, nemojte da mi eksperimentujemo sa svojim životom. Kad život prođe, kad prođe 20, 30, 40 godina života, ti se ne možeš vratiti. Ne možeš se vratiti pa reći ja sada drugačije. Allah, dragi, mene i tebi nije ostavio bez upute. Nije nas ostavio bez Kur'ana. Nije nas ostavio bez muhameda sallallahu alihme sallam. E na nama je sada da pokušamo najprije da se upoznamo upoznamo sa sa njegovim životom, a onda zato što to iskreno volimo da ko da to primjenjujemo. Prošli put su mi javili, na put sam bio dva su me fine, insana mijenjala, ja molim Allah da dođe dan da, da me skroz zamijeni. Amar i Sejd mašala tu su mladi momca, već su i dolazi mi poruka prošli četvrta kaže skupili smo deset tona. I miałem serce jako garażę. <laughs>